Belőlem valaki útra vált, útra a jobbik részem. Kiment belőlem, mit hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre sem néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részem. Belőlem valaki útra várt, és én utána néztem. Jól van, hát pennyen, tűnjön el az én jobbik rész.